31. Úgy látszik, tegnap kedvezett a szerencse a szerelmeseknek, a ház pontosan olyan volt, amilyet mindketten elképzeltek. Minden nappal iszonytatóbb világossággal tárult fel számomra csaló voltom, és ennek siralmas módszerei. Ezen az estén a kettesben elfogyasztott vacsora közben Ingrid merengő és halk volt, amögött tudtam, ott forra harag. Fölhívtam Mártint, nem örült, hogy kérdezősködöm, de most az egyszer rámenős voltam. Általában nem vagyok kíváncsiskodó anya, ugye? Nem, általában nagyon diszkrét vagy. Egy munkatársának adja bérbe a lakását, azt mondja, a bér fedezi majd a létfentartási költségeiket. Annak is házát azonnal piacra dobják. Martin szerint könnyű lesz vevőt találni rá. A letét vagyon egy részével akarja fedezni az új házárát. Néhány hónapja üresen áll, költeni kell rá ez nyilvánvaló. A felújítás után beköltözhető. Csendes, családi esküvőt szeretnének a jövő hónap végén. Nagyon egyszerű, nagyon gyors, majdnem steril dolgot. Szóval nem lesz hátlé lakodalom. Esketés az anyakönyvezetői hivatalban, utána családi ebéd. Ettől nem tágítanak. Anna anyja átjön egy héttel az esküvő előtt. Legalább még a ceremónia előtt megismerkedhetünk vele. Meg kell őt hívnunk ebédre vagy vacsorára. Reméljük, Szalli majd hagyományosabb esküvővel örvendeztet meg bennünket. Még a szorongásaimtól eltekintve is megrövidítve érzem magam. Meglátod, Szalli mindent úgy tesz majd, ahogy reméled. Gyöngyszem az a kislány, tényleg, okos, hagyományos középosztálybeli nő. Hála Istennek! Martin annyira megváltozott, nem? Más lett. Ó, azok a szőkék, ahogy jöttek hosszú-hosszú sorban, a vasárnap ebédbrigád. Hát nekik befellegzett. Azt hiszem. Igen, Anna a halál csókja ennek mind. Ez a mondat a kelleténél tovább állt meg a levegőben. Megkérdeztem Martint, mi történt aztonnal? Igen, és mit mondott? Azt mondja, nagyon szomorú történet. Anna réges-régen elmesélte neki, hogy Aszton öngyilkos lett. Szörnyen fiatal volt, mint hallom. A múltkor olvastam valahol, hogy ez egyáltalán nem ritkaság. Jaj, drágám, ezzel nem azt akarom mondani, hogy... de... tudom, mit akarsz mondani. Gyakori dolog. A pubertás, a serdülés kezdete. Vannak fiúk, akiknek ez csuda keserves. Mártina beszélgetés végére már mérges volt rám. A hangja azt mondta, az én életem, tudom, mit csinálok. Anna foglalta el a helyemet, most ő a legfontosabb neki. Ez így van rendjén. Kíváncsian nézett rám. A mi viszonyunk is feszültebb kicsit mostanában, nem? A tiéd meg az enyém. Kicsit, majd elmúlik. Ha nem ismernélek olyan jól, azt hinném, van valami nőügyed. Azt hinnéd? Ez hízelgő. Ne gondold! Nem viselném el. Esküszöm, nem viselném el. Kihívóan nézett rám. Tudomású veszem. Egy belső hang ezt mondta. Nincs nőügyem, ez nem nőügy. Fölemészt mindent, testet, lelket, szellemet. Egész létezésem egyetlen központja, annával való együttlétem. Előtte az életem hatékony hazugság volt, amelyben te, Ingrid, eljátszottad a magad szerepét. Anna után pedig nem lesz életem. Nem lesz életem utána. Fáradt, önsajnáló mosolya bevonultam a dolgozó szobámba, hogy még egy órát dolgozzak. Időt akartam hagyni Ingridnek, hogy minden további beszélgetés nélkül lefeküdjön és elaludjon. Új rituálé volt kialakulóban. Ez kezdetben feltétlen fegyelmet követelt. Másnap fölhívtam. Anna, látnom kell téged. Tudom, éppen hívni akartalak. Nálad fél négykor? Jó. Ajtót nyitott, és én követtem a hálószobába. Az éjeli szekrény fiókjából fiatal fiú bekeretezett fényképét vette elő. Fiatal, szögletes, szinte mogorva arc merett róla rám. Tagadhatatlanul hasonlított kissé Martinra. De ahogy Anna mondta, csak felszínesen. Látod? Semmi. Semmi az egész. Akkor miért ismételted el mindenki előtt apád megjegyzését? Visszatette a fiókba a fényképet, és gondosan bezárta. Haragudtam rá. Nagyon. Nem lett volna szabad ilyet mondania. Amikor először láttad Mártint, neked is föltűnt a hasonlóság? Persze. Egy pillanatra persze. És ez hozzájárult a vonzalmathoz Martin iránt? Nem, nem, normális házas életet szeretnék élni vele. <gül> Micsoda furcsa fogalmazás! Kíváncsi skoc, mondta mosolyogva. De már nem annyira, mint kezdetben. Fejlődsz. Hordom a terhem, én is magam választottam az életemet, és azt is, ahogy élni akarom. Arcomhoz közelítve arcát, azt suttogta. Mindent, mindig. Vonásai szinte elnyeltek ebből a közelségből, ahonnan majdnem csúnyának látszott. Elzuhantunk, ide-oda gurultunk a szobában, fa, bársony, üveg alatt, fölött, között. Aznap az a rögeszme vett erőt rajtam, hogy a gerince hajlatában csontokat találok, amelyek megnyitják a titkok kapuját hozzá. Végre elcsitultunk, Arca a sejem tapétán, én szorosan a hátára simulva hason. Az önkívület után vonásai visszakapták rendes arányaikat, és újra föltárult előttem mindaz, ami vagyok, vagy inkább ami lehetek. Mielőtt eljöttem, így szólt. Van egy ajándékom neked. Kis dobozkát nyújtott át. Megtartom az ígéretemet, erre emlékezz. A többit felejtsd el. Rácsukta a kezem a dobozkára. Ezt már egy ideje elterveztem. Kinyitotta előttem az ajtót, kisurrantam. Beültem egy kis kávéházba. Nyugodt helyen akartam kinyitni a dobozt. Két kulcs volt benne. Wilbeck Way, 15, céllakás. Taxiba ültem, percek alatt odaértem. A múlt századi épület impozáns homlokzata mögött sötét szürke márvány hal, Ebből kerek lépcsőház vezetett föl, a nagy, köralakú lépcsőpihenőket faragott mellvét szegélyezte. Kis, márja üvegkupola árasztott kísérteties fényt a márványra, a fára, a halvány szürke falakra. Emeletenként két-két lakás nyílt a körlépcső két szemközti oldaláról. Maga a lakás valójában egyetlen nagy szoba volt, fürdőszobával és konyhával. A szobában bútor alig, egy nagy asztal, néhány fotel, s az egyik sarokban kis személyes ágy. Üres, könyves polcok mellett kis üvegasztal, az asztalon levélke. Ebben a szobában nem lesz soha senki más, csak mi ketten, világ a világban. Ide járok majd, hogy megtudjam, mit kívánsz. Mert a világban, amelyet én alkottam, te uralkodsz, és s én a rabszolgád vagyok. Várni foglak, amikor mondod, mindig engedelmesen itt leszek. A levél mellett régi bőrkötéses napló, írótól antik tinta tartó. A napló azaznapi dátumnál nyílt szét. Az oldalon összehajtogatott, hosszú, zöld szalag, alatta ez állt. És az én uram megérkezett királyságába. Tovább lapoztam, s mához tíz napra bejegyzést találtam. Anna vár, tizenkettőtől kettőig. Bementem a fürdőszobába. Szappanok, fogkefék, törölközők, fürdőlepedők sorakoztak benne. A konyhában két csésze és csészeaj, két pohár, tea, kávé, whisky. A hűtőben csak palackos ásványvíz volt. Valami szint kerestem. A szőnyeg az előtérben sötét bíbor színű volt. Az egyetlen, függöny nélküli sötét redőnyös nagyablak zöld négyszögre nézett. Leengedtem a redőnyt, beborította a fél Drága volt nekem az én királyságom, és örültem neki. Fölnyitottam a naplót a zöld szalagnál, s levélkét helyeztem a szalag alá. Huszadikán, tizenkettő és kettő között kinyitandó. Elmentem. Aznap este vacsora után, amely alatt Ingriddel főleg az esküvőt tárgyaltuk, mindketten elvonultunk megszokott menedékünkbe, én a dolgozó szobába, ő a hálóba. Amikor leültem dolgozni, megtapogattam zsebemben a kulcsot, ahogy egy szegény ember tapogatja az éppen ellopott drága követ, az égszert, amely megváltoztatja majd az életét. Napjaimat betöltötték a bizottsági ülések, Éjszakáimat az Ingridtől hallott töredékek esküvőről, fogadásról, nászútról. Ó, milyen látványos, megnyerő és felszínes módon kötjük össze a férfit és a nőt, hogy megszelidítsük az egyetlen igazán fontos köteléket. És a megjelölt napon, 12 és kettő között becsúsztattam a kulcsom birodalma majdajának zárjába. Anna valóságának teljes pompájában ott hevert a padlón, a napló a hasán. Mosolygott, amikor szétgöngyöltem a szalagot. Amikor eljött a távozás ideje, beírt a naplóba. Láttam az időpontot. Az esküvőjét megelőző nap volt négytől hatig. Új szalagot vett elő, kéket, és körbefonta vele a naplót. Az arcomat megsimogatva így szólt. Mindent mindig, sose feled.